Emlékek elmúlt nyarakon florence összekeverten. búcsúztató őszi emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem haladnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolja reátok néz, aggódva, árván. Őrzők,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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. És akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Jó reggelt lehet! Köszönöm szépen a vonalban Nieder, Péter. Az szb város által támogatott interjú következik, egy szokatlan időpontban, de ez volt a kérés. Azt kérdezem, hogy a koronavírus járvány előrehaladtával azok a veszélyhelyzetből adódó kormányrendeletek, amelyek megszületnek, azok mennyire szűkítik tovább, vagy mennyire tágítják meg rész aláhuzandó az önkormányzatok lehetőségeit, hiszen legutóbb az kavart viszonylag nagy port, és tenaptó Csaba Zugló országgyűlési képviselője beszélt arról, hogy milyen gondot okozhat az önkormányzatoknak, ott konkrétan Zugló volt említve, az, hogy a helyi adókat nem emelhetik. Lég bele, amit a kormányos már azt gondolom, hogy a járván kezdető óta folytat, Nevezetesen az, hogy a veszélyhelyzetet felhasználja arra, hogy az önkormányzatokat egyre inkább sarokba szorítsa, és megpróbálja az önkormányzatoknak a lehetőségeit, anyagi, pénzügyi, gazdasági lehetőségeit lenullázni. Ez egészen nyilvánvalóan most is erről szól ez a történet, még akkor is, hogyha ennek a függvényében meg azt mondták, hogy az iparűzési adót nem fogják elvenni, de hát majd váljuk meg ennek is a végét. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ez a rendelet is olyan, mint számos más korábbi kormányrendelet, hogy egy nagyon zavaros jogi helyzetet teremtett, tehát nem oldott meg semmiféle problémát. Már mennyiből? Meg... Igen? Mára Hát ugye a a, ez a rendelet, amit kiadott a kormány, ez nem csak az, hogy szembe megy az alaptörvényel, eh, annak a 32. cikke egy kezdésével, amely feketén-fehéren kimondja azt, hogy az önkormányzatoknak eh, joguk van eh, eh, a helyi adóknak a kezelésére, beszedésére, módosítására. Ezt még esetleg rá lehetne fogni valahogyan valamilyen módon eh, a gaszélyhelyzetre, de nem hiszem, egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy a veszélyhelyzet megengedne alaptörvény ellenes intézkedésekbe és az éjjét másodszorban pedig ugye vannak már olyan önkormányzatok, amelyek már hatályba léptették ezt a bizonyos adó módosítással kapcsolatos rendeletüket, és most kíváncsian várom, hogy mi fog ezekben a helyzetekben történni. Az gyorsan hozzáteszem... Mely adófajtával éltek azok az önkormányzatok? Például az építményadóval, adóval, tehát vannak ilyen helyi adóformák, amelyek fontos bevételi forrás jelentettek. Gyorsan hozzáteszem, hogy engedjen meg még egy Mondatot, hogy mi annyira zavarosnak, mi Erzsébet városban annyira zavarosnak tartjuk ezt a rendelkezést, hogy hatályba fogjuk, tehát hogy hatályba fogjuk léptetni ezt a dolgot. És várjuk azt, és is tegnap be is jelentettem egy Facebook bejegyzésben, és várjuk azt, hogy legyen kúria vizsgálat, legyen alkotmánybírósági vizsgálat, hogyha a kormány képtelen normális állapotokat teremteni, nézzük meg, hogy az elve hivatott jogi fórumok hogyan tesznek tiszta, hogyan teremtenek tiszta helyzetet. Mert hogy akkor mit cselekedett Elzsébet város? városban is van építményadóval kapcsolatos testületi határozat, települési adóval kapcsolatos testületi határozat. Ezeket a kormány úgy döntött rendetével, hogy nem lehet működtetni, életbe léptetni, hatályba léptetni. Mi ezzel nem törődünk, mi ezt hatályba léptetjük. De micsoda De mondom, a -a az emelést? Igen, igen. Hát Ugye meghozta a testület a, a határozatot, mi ezt mostantól fogva, ez van egy jogi útja, néhány a életbe fogjuk léptetni. Arra való hivatkozással, hogy ez jogszabály ellenes a kormány? ez alaptörvény ellenes, így van, ez alaptörvény ellenes. Teljesen nyilvánvaló. Most nyilván nem fogunk belemenni ebbe a műsorba, ilyen jogi vitákba. De tegnap nagyon gondosan ezt megvizsgáltuk. Teljesen nyilvánvaló, hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva sem lehet hozni alaptörvényellenes határozatokat. Ki az, aki ezt felülbírálhatja? Kormányzivata? Kívánok. Hát, Hát nyilván majd a kormányhivatal fog először e, működésbe lépni, és aztán, ha úgy hozza a sors, vagy az lesz a, a szükség, akkor jogi útra fogjuk terelni, és akkor kúria és alkotmánybíróság, és minden rendelkezésünkre álló e, e, e, eszköz ki fogunk használni, mert ez egy képtelenség, hogy a kormány egyrészt két hetente módosítja a saját pillanatnyi szükségletének megfelelően az alaptörvényt, plusz olyan szabályokat hoz, olyan rendeleteket hoz, amelyek szembe mennek az alattörvényel. Tehát nem lehet ilyen jogi helyzetet teremteni. Uh, Teljes hatályos... jogbizonytalanság. Hatályosul ez néhány nap múlva. Ennek az adónak a beszedésére először mikor kerülne sor? Vagy mikor kerül sor? Hát ugye a, a rendet az most így fejből, nem tudom megmondani, hogy január 1 vagy de ez a következő évre vonatkozó, mert ugye a rendelet 2021-re vonatkozik. Így aztán a beszedése is? Beszedése is 2021-ben fog történni. Most nem tudom megmondani, hogy megik hónapban. Jó, én nekem fogalmam érzem. sincs, hogy ez hogy működik. Azért kérdezek, hogy ez egyszer, többször történik ennek az adónak a kifizetése a lakosság részéről? Nem, hát ez, ez, ez nyilván egyszerű, de az, hogy esetleg lehet a részletekbe fizetni, vagy fél évente, azt én nem tudom megmondani. Tehát ezek a részletek nem is hiszem, hogy különösebben fontosak. Az alapelka fontos, nevezetesen az, hogy ismét megpróbálnak elvonni egy olyan adónemet az önkormányzattól, amely Kifejezetten az alaptörvényben le van írva, hogy az önkormányzatokra tartozik, és élő ember nem tudja nekem elmagyarázni, hogy a adónemeknek, a helyi adóknak a betiltása az mennyiben használja, vagy mennyiben van használva a járvány elleni védekezésnek. Azt kérdezem tőled, hogy ennek az adónak az emelése összefüggésben van más bevételek csökkenésével vagy megszűnésével? because he again egyrészt teljesen természetesen így van. Másrészt egyébként a pénzügyminiszternek van egy ilyen valorizációs eljárása, értékes, értékelési eljárása, amelynek a nyomán, és ezt meg is kaptuk novemberben, amelynek a nyomán a pénzügyminiszter teremt lehet, a pénzügyminisztérium teremt lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok a helyi adókat módosítsák. Tehát ugye ez már önmagában is egy vicces dolog, hogy valamikor október végén, november elején megjön ez a valorizációs jelentése a héttel később az egészet a kormány megint átírja, és azt mondja, hogy nincs is ilyen, hogy helyi adó. Nem lehet beszedni, nem lehet megemelni semmit nem lehet csinálni. De van egy harmadik szempont a ha szabad elmondani, Na, ne. ezt nevezetesen az, hogy ugye az adók, azok nem büntetések. Az adó, az nem a polgármester fizetésének a nevelése. Az adót azért fizetik a polgárok, hogy a helyi közösségükben, ott, ahol laknak, a Önkormányzat arra fordítja ezt a pénzt, hogy javítja az körülményeit. Az utat, az iskolát, az avodát, a nem tudom én mit hozzá. Szóval olyan a saj, egy közösséget a saját, hogy mondjam, pénzügyi eszközeitől elzárni, és azt mondani, hogy ezt most nektek továbbiakban nem lehet csinálni, ez azt gondolom, hogy mindennek a teteje. Nem érti a kormány azt, hogy az adóbefizetéssel keresztül is a polgárok annak a közösségnek a tagjává válnak, ahol élnek. Tehát olyan károkat okoz a kormány, amit képtelen átgondolni, gondolni, hogy mit csinál. Azért, hogy beszerezzen 3 forint 20 fillér töbletet, vagy pedig beledugjon az önkormányzatokba. Ma a 3 forint 20 fillérnél, ma 2020. december 3-án csütörtökön, 7 óra 22 perckor valószínűleg nincs éppen mérleg a tekintetben, hogy milyen az önkormányzat anyagi helyzete, de azt nagyjából lehet látni, hogy a koronavírus járványból adódóan -e milyen mínusszal rendel ezük? Bocsánat, kérek, igen, lehet látni, hát hiszen most készítjük a költségvetést, átmeneti költségvetést készítünk, aztán február 15-től lesz rendes költségvetés, szokásos évi költségvetés. Ez amiatt aztán, van, hogy ez alatt az idő alatt is ki tudja, hogy milyen változások állnak? Pontosan. Pontosan, tehát teljesen kiszámíthatatlan a jogi-gazdasági környezet. Te is látod, hogy valamiért a kormány átállt éjszakai üzemmódra, és ezért mindig kell lehet kideríteni a magyar közöny aktuális számából, hogy éppen mi történik. Tehát ezek a dolgok lehetetlenné teszik azt, hogy az ember megalapozott normális költségvetést csináljon 2021-re, hogy csinálunk egy átmenti költségvetést, amelynek az a lényege, hogy alapvetően csak és kizárólag az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására vonatkozó forrásokról beszélünk, és aztán utána majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Ami a konkrét kérdést illeti, ha összehasonlítjuk a 21-esre prognosztizálható bevételeinket költségvetést és a 20-as évi költségvetést, akkor azt kell mondanom, hogy kb. 3,5 milliárd forint minuszban vagyunk az a 2020-as évhez. Az az összköltségvetésnek mekkora része? Hát az összköltségvetésnek kb. 10%, a 12-13%-a. Uh, egy ilyen uh, építményadó emelésből nagyjából cirka 20 ahogy annak idején mondták fialáiknál, mennyi jön be? Uh, én a magában mágában is spekulálni, néhány tízmillió forint fog bejönni, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy most már az önkormányzatok arra vannak rászorulva, hogy minden, Lehető két forint húsz fillér is lehajoljanak az utcára és fölvegyék, mert annyira nincs pénz. Ez gyakorlatilag mert... elvi és praktikus kérdés egyszer. Én, ez elvés. Hát ugye praktikus kérdés, Jó, önkormányzat... a praktikus kérdés. Jó, de a praktikus kérdés az egyértelmű, de az, hogy szembe megy város önkormányzata a rendelettel, az egyébként Én... egy jogalappal rendelkező elvi kérdés, mert hogy úgy gondolja az önkormányzat, hogy neki erre megvan a jogalapja, ha pedig megvan a jogalapja, akkor meg is teszi. Ez pontosan így van. Egyszerűen képtelenség az, hogy két hetente jön valami. Ezt én tökéletesen értem, de ez a kiindulási pont. Vajon Elzsébet város kint... egyeztetette, nem a tekintetben, hogy ezt megtehetie, de az, hogy adott esetben más önkormányzatok megteszik-e, e, beszélte e, a fővárosi önkormányzattal, ne. van ennek bármi köze a demokratikus koalícióhoz, és így tovább, és így tovább. Nem, ez nem, nem beszéltem a polgármesterekkel, a Demokratikus Koalíciót nem is értem, hogy betörik fel ez a kérdés. Nem, nem, tehát ugye itt nem a Demokratikus Koalícióról van szó, hanem a hetedik közöti önkormányzatról van szó. Hát azokról a de, halmazokról van szó, amely halmazoknak te tagja vagy. Így van, de ugye, én egyetlen. Polgármester társamat sem szoríthatom bele, vagy próbálhatom meg rábeszélni arra, hogy tegyen ilyen lépéseket. Ennek a lépésnek vannak kockázata is. De muszáj. Mi a kockázata? Muszáj. muszáj hát például az, hogy majd valamilyen büntetésre ítélnek bennünket, vagy engem, vagy mit tudom én. Hát ebben azért eléggé találékony a kormány, vagy a kormányhivatal, amikor valamilyen ilyen ügyben lépnie kell. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy muszáj megmutatni azt, hogy ha nem emeljük fel a hangunkat, és nem próbálunk meg politikai plusz jogi lépéseket tenni, akkor hétről hétre azzal fogunk szembesülni, hogy a kormány, Oztobán már, Ostobabb döntésekkel próbálm hogy mindent el lehetett. Én ezt tökéletesen ja, értem mert... a te logikádat, csak azt nem értem, hogy azt mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Na most itt van egy város önkormányzata, van egy fővárosi önkormányzat, van egy ellenzéki kvázi koalíció. Én nem mondom, hogy ezt egyeztetni kell, halványilag űzöm, nincs. Én nem vagyok polgármester, nem is voltam, nem is leszek. Ráadásul az életemből életem. úgy adódik, hogy általában magányosan járok el, vagy ha nem, akkor nagyon kis közösségek vagyok a tagja egyebek között a kiállhatatlan magatartásom és kiszámíthatatlan magatartása miatt, de ez nem minden vonatkozásban kell, hogy rád is hasson, vagy az Erzsébetvárosi önkormányzatra, vajon ha többen lépnék meg ugyanazt, akkor nem lennének erősebb, de lehet, hogy hülyeséget kérdőszek. De, de lehet, hogy így van, lehet, hogy így van, de szeretném mondani, hogy ahhoz, hogyha mi most ezt bejelentettük, ez lehet csatlakozni. De egy dolgot megint meg kell érteni. Tehát hetekig, egyeztetünk, ide lépünk, odalépünk, lépünk, megbeszéljük, mérlegeljük, ezt csináljuk, azt csináljuk, azt csináljuk. A dolog a jelentőségét veszíti, mert közben lesz már öt másik olyan rendelkezés. Értem. Ez a te fejedből lehet. pattant ki, ez a gondolat? Sajnos ezt idézőjelben mondom a sajnost, igen. Nyilván, hogy ezt megbeszéltem, és megbeszéltük jogászokkal, jegyzőkkel, szakemberekkel, tehát nem arról van szó, hogy én elszabadultam, mint egy ágyogójó, hanem arról van szó, hogy úgy ítéltük meg, hogy igen, van ennek lehetőség. Én nem gondolom azt, hogy mit valami fényes pernyerésbe fogunk <gül> belefutni, de az igen, hogy talán sikerül erről egy társadalmi és politikai vitát nyitni, hogy hogyan lehet, és még egyszer mondom, az nekem egy még fontos szempont, amit az előbb mondtam. Igaz, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon teoretikus szempont, de mégiscsak amikor az adófizető polgároktól elveszik azt a jogot, hogy az adójukon keresztül javítsák az saját életkörülményeiket, azt gondolom, hogy ez olyan alapvető demokratikus elveket sért meg, amit ellen föl kell a számukra, Én nem vitatkoztam, a e tekintetben bortot. őszintén kíváncsi volnék arra, hogyha itt most hetedik kerületiek lennének, akkor ők megértenéke azt, hogy ez az ő érdekükben történik, nem. vagy ők azt mondanák, hogy a Nidelműről fogta magát, és a veszélyhelyzeti rendelkezésekkel szemben pénzt vesz ki az ő miközben hangzatos indoklása van, amit ők egyébként kötve hisznek. Fogalmam is, nem tudom megmondani. Egyébként az, amit te mondasz, az egészen biztosan ennek a vitának, ennek a nagycsere, az egyik fála lesz, de meg kell, hogy mondjam, hát nem akarok nagyon durván fogalmazni, de nem változtatok. Én ezt teljesen értem. Az, az a kérdés, nem értelek az téged, az téged ennyi a... idő alatt volt módon megismerni téged bizonyos szempontból, de ugye ez a népség és katonaságnak, hogy ismét csak a fialáik szóbeszédére tudjak hagyatkozni, az edukálásával is összefüggésben van, hogy ne politikai lúzunkoknak üljenek föl, vagy döntsék, el, hogy melyik politikai lózónak üldják föl, és azt mondják, hogy amit a polgármester beszél, az ugye nekik x fillérjükbe és forintjukba kerül, de mégis egyetértenek vele, mert ugye ez az edukáció, ez az elmúlt időben nem következett be. Nyilván, ugye ez egy tegnapi döntés, tegnap jelent meg. Nyilván, hogy lesz ennek, hogy mondjam, egy kommunikációs és társadalmiosítási társadalmi társadalmi vonatkozás. Én most ezen dolgozom. Én is dolgozom ezen, vagy mi is dolgozunk ezen. Persze, teljesen természetesen erre szükség van, és még egyszer mondom, biztosan tudom, hogy lesznek olyan emberek, akik azt fogják mondani, hogy bla, meg hogy ez egy ilyen baloldali blabla, meg nem tudom én micsoda, de mégis azt kell, hogy mondjam, én nekem ez egy olyan alapvető elvi kérdés, amiről nem tudok és nem is akarok kitérni. Az apparátus, hiszen nyilvánvaló, hogy ma már másról nem fogunk beszélni, és erről is már csak röviden, maga az apparátus ilyenkor, és csak annyit mondja el, amit egyébként ügyvédel jelenlétében is mondanál, egyből megérti a polgármesteri logikát, van vele vitatkozás, végül is hogyan született meg tegnap az a döntés, ami megszületett. Természetesen mindig van vita, ezt el is várom. Én nem azt várom el a munkatársaimtól, ha én kimondok egy mondatot, akkor forró tapsűharba törjenek ki, hanem én azt várom el a munkatársaimtól, hogy az ötletekkel kapcsolatban fogalmazzák meg azokat a kritériumokat, amelyeket érvényesítenünk kell. Lehetséges ez, van jogi megoldás, ki hogyan látja. Vosszavazás? Történt, hogy van látja. Hát aztán mondom, hogy szavazás van, szavazás nyilván testületben van, de most nincs testület. Az a szűkabb kör, amivel a jogászoknak, jegyzőnek az a szűkabb kör, amivel erről beszélni szoktunk, ott kialakul egy egyetértés. Én nagyon nagy híve vagyok a kompromisszumnak, és látszik az, amikor egy beszélgetésben, egy vitában kialakul egyfajta kompromisszum, és akkor azt a kompromisszumot lehet ki. Ezt én értem, de vajon ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor ő rögzíti azt, hogy ő ezzel nem értett egyet? Persze, mindenki. Hogy Jó, csak az, te azért te mondom, te. mondom neked, mert én hosszabb ideje dolgozom együtt önkormányzatokkal sokkal, mint amióta te polgármester vagy, és azért ez nem egy együttműködésnek tud a koporsó szege lenni, hiszen ezek az emberek, akik most melléd állnak, egyébként, hogy magukban mit gondolnak, fogalmam nincs, hiszen azt sem tudom, hogy kikről van szó, de azért itt... Egy olyan szakmaiisági dilemma lép föl, amit olyan rövid idő alatt kell eldönteniük, amilyen dilemmát általában az életükben ilyen rövid idő alatt soha nem kell feloldani, vagy nem kell átlépni, vagy nem kell megoldani. Hiszen időket a polgármester effektíve jogszabálysértésre szólítja föl egy érthető indoklás alapján, de mégis amikor ezek a közalkalmazottak letették az esküjüket, a szószoros vagy a szó átvit értelmében, akkor nem erre tették le, vagy ha erre le, akkor nem biztos, hogy belegondoltak, hogy ez egyszerben is következik. Nem volt olyan különösebben nagy ellenkezés. Egy viszonylag egyértelműen kialakult az az álláspont, hogy lehet azzal érvelni, ez a két alapszempont ebben a pillanatban, hogy ez a rendelkezés alaptörvényellenes. Egyrészt, másodszorban a veszélyhelyzetben sem lehet olyan alaptörvényellenes intézkedéseket hozni, amelyek egyes intézmények, demokratikus intézmények jelen az önkormányzat működését, fennállását veszélyeztetik. Nem volt ezek különösebben nagy vita. Én azt jól látom, hogy erre különösebben egyelőre az internet népe nem kapta föl a fejét? Nem, valószínűleg nem is fogja. Nem is fogja, ami, ami az internet népét megrázza. Nyilván majd a kormányhivatal fogja felkapni erre a fejét, meg majd a helyi ellenzék fogja felkapni erre a, a, a, a fejét, és akkor ezen keresztül fog terjedni a hír. Ez De, Magyarországon így működik. Köszönöm a rendelkezésre, Állás, betartottam köszönöm, az időszabályokat, igen, köszönöm. és elköszönök. Viszont hallásra szervus. szervusz! Önök Nidermüller Pétert hallották, Erzsébet város polgármesterét. Önök támogatott tartalmat hallottak. Életét végig gőgben élje, a sántárnak fölkenke. Nem ezt választottam, de ezt választottam. Őrzők! Vigyázzatok a strázsán! Csillagszórok az éjszakák! Szent János bogarak a kertben!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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőt idét, s akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázatok a strázát. Rát? Jó. Tamás Gásper, Miklós van a vonalban. Amikor, jó, reggelt, jó reggelt, amikor te igent mondtál az ATV felkérésére, akkor még nem tudtad, hogy lesz egy másik történet is, ami a felvezető filmben szerepel, és az első pillanatban nyilvánvalóvá tetted azt, hogy Demeter szilárd, és mindaz, ami frejtás után szabadon mögötte van, az igen és semmi, ami Sájer József és ami mögötte van. Eh, az az indoklás, amit ott elmondtál, azon vajon az élet nem túl túlmenően azon, hogy ami Sájer József nemiségét illeti, az továbbra se téma, de mindaz, ami mögötte van, az igen? Nem. És ennek Örül mi az ok? De a mögöttesről sem? Milyen mögöttes? Hát arról a mögöttesről, hogy én tegnap eh, hallgattam, én nagyon sokat takarítok mostanság viszonylag nagy vendégjárás van már ahhoz képest, hogy nálam sose fordultak meg korábban nagyon vendégek, és állnak takarítok, takarítás és vasalás közben pedig rádiót és tévét hallgatok, mert egyébként eh, most nagyon megengedik. Igen, eh, és bolgárgyő hogy műsorában Ungár Péter volt, aki valami ismeretlen óból nekem sose áll rendelkezésre, de én ezen túl teszem magam, csak elmesélek lényeges és lényeges dolgokat, és Ungár Péterrel beszélgetett egy közt ugye a te beszélgetésed kapcsán, mert ez most egy ilyen kiindulópont lett, egy ilyen origó lettél. Tapasztaltás, hogy a mai napra már nem vonatkozik az eredeti elvet, hiszen ma már ma nagyjából két óra múlva a klubrádiónak lesz el vendége, tehát most már azért engedékenyebb vagy a megszólalásaidat illetően. De erről továbbra sem fogok beszélni én ezt értem, de most arról beszélek, Igen. hogy uh, hogyan megy nálad a nyilatkozási sor. Uh, de ott egyszer csak az ember azt hát, akar... Személyes megfontolások alapján. De ott <gül> úgy, úgy megy uh, a a, a beszélgetés, hogy egyszer csak ez megnyitott. Tehát ugye a szájjelféle történet az összefüggésbe került ennek a kormányzatnak, vagy annak képviselőinek, ez két különböző tolog, egy kormányzat homofóbiája egészen más, mint egy magánszeménynek a homofóbiája, másképp is nyilvánul meg, és szóba került ennek a kormányzatnak, és nevezetesen jogalkotóknak, beleértve Szájer Józsefnek a homofóbiája, ha egyáltalán homofób, hiszen nem elég homofóbnak lenni, annak is kell látszani, és ki tudja, mi, ki mindenki. Ugye te pontosan ebben az interjúban beszéltél a képmutatásról, tehát hogy ez a kormány valóban homofóbe, vagy csak megjátsza, hát ez majd a vallatásnál derül ki. Ez fialáiknál volt valamikor szójárás, és hogy ez bekövetkezik -e egyszer, vagy sem, amikor az embert kérdőre vonják. Erre az élet válaszolni, de majd itt Uh, ez majd ki fog derülni. kiderült uh, uh, szerintem, de mondjad tovább. Uh, és mi derült ki? Hát, a kormányzat uh, megszintette a uh, homoszexuálisok alkotmányos egyenlőségét. Igen. Ez nem a homofóbia, mint érzelem kérdése, hanem uh, ez egy megszegése azoknak az alkotmányos alapelveknek, amelyeket egyetemesnek tekint a világpolitikai közössége, és különös tekintettel erre az Európai Unió, valamint egyébként magának a hatályos alaptörvénynek is a legfontosabb elveivel ellentétben állt, tehát maga a mostani alkotmány de teljesen ellentmondásos ellentmond önmagának, ami, mint tudjuk, egy jogi dokumentum esetében végzetes. Ebben neked igazad van, de miközben ilyen rendelkezéseket hoznak, a attól még, aki ezt hozza, folytathat a törvénykezéssel homlok egyenest ellenkező törvényhozással. E, tessék? Törvényhozással. A törvényhozással. Nem törvénykezéssel, törvénykezéssel törvényhozással. Törvénykezéssel, törvénykezéssel, törvénykezéssel, törvénykezéssel, törvénykezéssel, ok, törvény. törvényhozással. A törvényhozással ellentétes életmódot, és ennek üzenetértéke van akkor is az emberek számára, ha éppen lebukik, és akkor is üzenetértéke van, ha nem bukik le. Tehát mind a két esetben van. Különösen, a lebukik, akkor igen. No comment. Én ezt igen. értem, de létrejön az a dihotómia, amelyben te ugyan no comment mondasz, de önellentmondásba kerülsz. Nem, uh, én kerül semmiféle önnellentmondásba. Én, én a kormányzatnak a politikai tevékenységét kifogásolom és az alkotmányellenes eljárását, és a modern politikai közösség alapelveinek a megszegését, valamint a jogkiterjesztés 150 éve tartó logikájának a megszegését, az, hogy közben az illetők maga magáneműként csinálnak, az engem nem érdekel. Én ezt értem de egy... Hitler sem volt korrupt. Hitler nem volt korrupt. Hitler vegetáriánus volt, és nagyon szerette a kutyákat. Engem ez, ez, nem, ez nem érdekel. Oké, most Tabás Gásvár Miklós leszek, fogalmam is érz, hogy kérd idő. Mert, mert nem Hitlernek, mint magánembernek a beállítottságáról van szó, amikor megítéljük a tevékenységét. Nem volt Meg megvesztegethető. Én ezt, Minden a nagyiparosoktól kapott pénzért géppisztolyokra és gumibotokra és kézigránatokra költött, nem pedig villákra. Értem, de minden, minden párhuzamot az ember akkor tud, vagy akkor szokott alkalmazni, amikor az önálló példa számára kevés. Én nem szeretnék elugrálni ettől a konkrét témától. Különös tekintettel arra, hogy amikor te arról beszélsz, hogy morálisan hogyan züllik le az ország, akkor az sohasem egy országot, hanem annak konkrét állampolgárait illeti, nem mert egy ország önmagában Ez nem, nem, nem tud lezülleni. Nem a csodát. Ennek az országnak egy végtelenségi, lezűlött közösségi és intézményi rendszere van. De ezt az intézményi rendszert emberek tartják fenn. Ez nem igaz. Az intézményi rendszert logikát tartják fenn, és nem személyes. A, a logikát emberek alkalmazzák. Nem, nem, nem, ne, ez, ez szofizma. Nem. Szerintem. A szabályok azok szabályok, és a szabályok azok, azok nyelvi formák. Azért abban ne, nehezen tudsz kezdeni valamit, ha valaki az ember konzekvensen ellenáll neked. Hát, én megpróbálok meg logikusan beszélni. Én és, is. Euh, és te meg foglás rávenni arra, hogy olyasmiről beszéljek. Amit nem nem akarlak téged meg. rávenni, én egyáltalán nem akarlak rávenni. Csak de azt... akkor szugr a pérhadás, igen, de. És, euh, és János, ez rendben van. Oké, okay. akkor ha te, a, te fordultál Hitlerhez, én Nádas Péterhez fordulok, aki azt mondja, euh, hogy egy ország nem lehet morális válságban, a személyek vannak morális válságban. Nincs igaza. És nekem is és persze ez egy, egy mesterkét szembeállítás, de tény az, hogy, tény az, hogy egy olyan intézményrendszer, amely a, a, az egyenlőség és a szabadság érvényesítése helyett ennek az ellenkezőjét csinálja, úgy, hogy bizonyos alkotmányos elvek az egyenlőség betartatására készítik, mások pedig nem ezt pedig eh, informális nyomással és erőszakkal kényszeríti a hivatalnokságra és az intézményekre a kormányzat. Eh, anélkül, hogy a nyilvánosság és a politikai közösség tehát a nemzet ellenállna ennek a dolognak, ez morális gyűlés, ez kétségtelen. Tehát el eltűri, a, eltűri az ország a cigányok elleni diskriminációt, eltűri az ország a... Menekültek elleni rasszista propagandát eltűri az ország a burkolt vagy kevésbé burkolt antiszemitizmust, eltűri az ország a legszegényebbekkel szembeni represszív föllépést és a munkanélküli segély megszüntetését. Ezek kétség kívül, kívül az ülésnek a tünetei, és az ülésnek a szubjektumai pedig, akikhez azokat, azok a politikai szervezetek különféle hivatalos intézmények, a bíróságok, az ígészségek. Most legutóbb, ugye tegnap megszüntette a magyar jobboldal az egyenlő bánásmódhatóságot. Ez gyalázat. Elképesztő disznóság. Na már most ennek az eltűrése... Az például, hogy mondjuk az országos ombudsman nem mond le, amikor az ő hivatalába besúvaszt ezt a hatóságot, és ezáltal megszintetik, hogy nincsen ellenállás, nincsenek tisztességes hivatalnokok, akik a kötelességüket teljesítenék. Ez mind zűlés. Az, hogy ki hogy piál, és hogy elégítik -e a szexuális vágyait, ez képest teljesen érdekkel. És az, hogy a zsarulhatósága által egyébként... Ez nem érdekes. Ennek a következménye ezek mi nem számítanak? Hát itt ehhez képest nevetségesen, csekésség. Semmi nem érdekes. Úgyhogy, úgyhogy egyébként semmiféle zsarulhatóságot... Egyáltalán, egyáltalán senki nem zsarolta meg Száji Józsefet, és nem is be lehet megzorolni. Hát honnan, Amikor ezt kérdeződ, honnan róla, ez vagy az akkor egyszerűen lemondott. Érted, hogy a múltban őt hogyan zsarolták a... elnézést egy témáról, amiről te ezt, nem akarsz ezt, nem, Te erről én nem tudok semmit, különösképpen nem is fogok mondani. Róla én ezt értem, de attól, mert nem tudsz róla semmit, se, attól még kérdést fel lehet tenni. Rá. Én, meg, én abból élek, hogy azokkal kapcsolatban teszek fel kérdéseket, amikhez nem értek, de foglalkoztat. Keresem az igazságot. Azt kérdezem tőled, hogy egy ez, személy. És ez irreleváns. Hogyha olyan igazságot keresel, amely az adott probléma szempontjából nem számít, akkor, hibat, akkor hiába töltöd az idődet. Igen, a te népszerűséged egyébek között az okos gondolataidban van, de azért van benned egy olyan kizárólagosság, amelyben eldöntött, hogy melyik a helyes út, amit én időnként például most két fogadok. Hát eldöntöm, melyik a helyes út. Hát próbál próbálok. Nem, nem. Próbál. Kizárod annak a lehetőségét, hogy aki kérdez, az egy olyan dologra kérdez, aminek egyébként lehet jelentő. Én ezt tudom, másról veszem? Én hányszor veled beszélgetek, mindig mind, mind. feltételezem az összekülönbözés lehetőségét, csak szeretném ezt közben hát ez neked. Ez, ez uh, csomó kérdésben, kérdésben igazat szokott lenni, én egyáltalán nem állítom. Ez, ez a dolog szerintem ez egy félreértés. Azt És kérdezem a, tőled, hogy egy... Nem csak a tiéd. Igen, mondd. Nem, figyelj, itt két ember beszélget, Tamás Gáspár Miklós és Fiala János, hogy mások hogyan vannak ezzel, amikor azt mondod, hogy Orbán Viktor lezüllesztette morálisan az országot, egy ember hogyan tud lezülleszteni egy országot? Orbán Viktor a rendszer neve. A, ő, Orbán Viktor nem magánember züllesztett le semmit se, arra nem is volna képes, senki sem volna képes, de ő aztán végképpen képes, a a nagy ember. És és létrehozott egy rendszert, amely ö, ö, teljes mértékben zűlött, mert hogy, ö, mert hogy ö, világos, hogy a Na most menjünk a el a, a magyar bálithoz, vagy hova menjünk el, hogy ezt a rendszert, ezt hogy lehet leírni? Te hogy írod le? Mi a neve? Hogy működik? Milyen Na ezt a, Ebben a magyaros híjeségben nem megyek bele, hogy elkezdenek az emberek versenyezni, hogy kimond egy radikálisabb marhaság. Nem akarom, hogy A, radikális... a maffia állam föl, például ez maga az ő lett, ugye, tekintet az arra, hogy a maffia az bűnözőket jelent, akik birtokba veszik az államot, itt pedig az állam államvezetői alakítottak ki egy bűnöző szervezetet, tehát ez pontról a mafiának az ellenkező. Hát az ugyanaz, mint Ausztria a laboratóriumban, az is egy baromság, de azt kérdezem tőled, hogy számodra ez a rendszer, ez miben ismerszik meg? Mi ez a rendszer. De, e, mindjárt, mondom, mondom, ezt a rendszert, ezt én pontosan 22 évvel ezelőtt egy tanulmányomban, amely a Boston Review-ban, hát meg is magyarul is olvasható, postfasizmusnak nevezte és Euh, amelynek egyébként irodalma van jellegzetes, mert persze nem Magyarországon, és euh, ugye a, a amelynek a, a lényege abban áll, ugye, hogy, hogy persze nincs szükség sem totalitárius juzsítatúrára, sem véres megtorlásokra, sem hasonlókra, a, hanem e, van egy olyan, e, két olyan vonatkozása ennek a szisztémának, amely karakterisztikus, és amely hasonlít a klasszikus fasizmusra a az egyik az, hogy az állam szabja meg, az állam vezetése szabja meg azt, hogy ki állampolgár és kinek vannak állampolgári jogai. Az állampolgárnak ugye a földrengesedés hagyományi értelemben univerzálisnak kell lennie. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy egy kettős állam alakul ki. Az egyik, amelyet a szokásos törvények irányítanak, tehát továbbra is, mint a sikkasztókat, meg a szatyortolvajokat, meg a verekedőket elítélik, és betartatják az emberek a közlekedési szabályokat, stb. Ugyanakkor azonban kialakul egy párhuzamos állam, amelyet a két világháború közötti német szakszolati mozgalom nagy jogásza, a professzor úgy nevezett, hogy a rendszabályállam, állam Nomenstált, mert nem a törvények, hanem a rendszabályok irányítanak, és amit például úgy hajt végre az Orbáni állam, hogy ilyen alapítványokba helyezik ki az ellenőrizhető közpénzt, amit idióták privatizálásnak neveznek, ott pontosan ellenkezőleg, ugye ez a mély államosítás, tehát a párhuzamos államba áttereli a törvényes bírói és parlamenti ellenőrzés, alól kiszedik, ugyanakkor azonnal egy másik politikai intézményrendszer részévé teszik, amely fölött nincs kontroll, és amely fölött totalitárius uralkodás e, valósul meg, azaz nem törvények, hanem a személyek hatalma. A személyek hatalmát, a törvények hatalmát eltérően tiltja a modern alkotmányos rendszer, márpedig itt ez működik. De ez uh, egy pusztfasiszta vasiszta szisztéma, amely, e, amelyben a hatalom jelentős része kikerül a nyilvános kontroll alól. Ugye, ez a dolog, arról, beszél... Igen? Ez a dolog arról beszéltél, hogy a koronavírusi járvány tette egyértelművé azt, hogy ez a kormány, illetőleg Orbán Viktor milyen mértékben nem omnipotens amiben neked szerintem inkább többé, mint kevésbé van igazad, miközben ez a koronavírus járvány teremtette meg jogilag annak a lehetőségét, lásd veszélyhelyzet, hogy pontosan az, amiről te most beszéltél, a rendeleti kormányzás az... Nem, tíz éve folyik. Én ezt értem, de hogy ezt, én is befejezem, csak hogy ezt csúcsra lehessen járatni és ennek meg legyen a jogi alapja is. És úgy tűnik, hogy mégis ez a periódus lehet, hiszen nem látunk a jövőbe vagy legalábbis én biztos, hogy nem, amely ennek a kormányzásnak, vagy a sírjátása, de mindenféleképpen megroppantja. Én előtte Niedermüller Müller Péterrel beszélgettem, és hogy számodra ő rokonszerves vagy nem rokonszerves jelenség ez lényegtelen, de pontosan arra a logikára alapozva, amiről te beszél ő azt mondta, hogy hiába jött ki az a jogszabály, mely szerint az helyi önkormányzatok nem emelhetnek adókat, ő arra jutott, hogy ez alkotmányellenes, alaptörvényellenes vállalja ennek a jogi ódujómát, és ő a maga részéről, ennek nem tesz eleget, és megemeli az adókat, egyébként nem azért, hogy neki legyen jó, hanem hogy az elzsébet városiaknak jobb legyen, függetlenül attól, hogy az elzsébet városiak egyébként a szokásos demagógiából adódóan ebből nem annyit fognak -e érteni csupán, hogy az ő zsebükből vesz ki pénzt, és ez pontosan rávilágít arra a dihotómiára, vagy ja, nem a... teheti meg. Úgyhogy... É, ő mégis e... ezzel próbálkozik. Nem nevetséges. Mindegy. Tény az, hogy. Hol kezdődik hogy... a lázadásnak a nem nevetséges módja? Nem lázadás, ez butaság. Mi nem, a butaság? Nem, butaság nem, törvénytelen, hát nem, nem, nem, nem róhat ki adókat ö, ö, ö, a saját kút fejéből, anélkül, hogy ez beolna, illetve a törvényes rendszerbe. Az állam a törvényt használja azokkal szemben, akiknek nincs megfelelő hatalmuk, és, ö, és a kormányrendelettel és, törvény, botra, botra külsőket, és törvényel szemben, és senki nem róhat hiadókat, úgyhogy ez, ez tilos. És hát, ez a a te logikát az mindig arról ilyen, szól, az, hogy a, a törvény, le, törvényeket lehet kritizálni, de a rossz törvényeket is be hát, kell tartani. Én ezt értem, de befejezött a mondat. Hogy lehet kritizálni, de a rossz törvényeket is be kell tartani? Hát lehet nem betartani. Azt lázadásnak hívják, és a törvény bünteti. Én ezt értem, de most a lázadás értelmetlenségéről volt szó az előbb. Minden lázadás nem, értelmetlen. Nem arra, ja, de, de egyikünk sem erről beszélt. Azt nem mondtam, hogy értelmetlen, ez lehet egy gesztus. De, de mondjuk, ő azt mondtad, hogy Az alapvetően azt jelenti, pusztán, hogy ezt helyteleníti. De, ezt értem, <coughs> de, de te, te lakonikusan butaságnak nevezted. Na, az is, persze. De mitől? Hát a, a lázadás butaság? Nem lázadás, az én butaság mondom. De hol kezdődik a lázadás? Ő nem vethet ki adót, tehát ezt mondani az nevetséges. Érted, de hol kezdődik a lázadás? A lázadás, hát ott, ott kezdődik például, hogy mit tudom én, hogy azt, azt mondja a hetedik kerületi önkormányzat, ez nem hajtja végre a törvényeket. És akkor nyugodtan bevonul a börtönbe. De de ezek ezt ezt polgári engedetlenségnek, ezek polgári engedetlenségnek, és ez kétsik, hogy hősés és szép dolog, de nem ezt mondta ez a pasas. Hát annyiban mondta ezt, hogy ő megteszi az ellenkezőjét, mint amit a rendelet kimond. Azt nem teheti meg, ez az egyszerűen, az egyszerűen, az egyszerűen érvénytelen, amit mondaná ebben az értelemben, és mint ilyen, egyszerűen csak komikus, hát jó, rendben van mondják csak. E, Úgyhogy e, megértem az indulatát természetesen, mert ez borzasztó. Ugye? Hiszen ugye, elvettek egy csomó pénzt az önkormányzatoktól, és nem térítik vissza. Úgyhogy nyilván csak És akkor ez alapján, amit én kérdeztem, az nem volt teljesen alaptalan, hogy vajon az a szervezet, amely az önkormányzat vezetője mögött van, az mennyire hasonlul meg a tekintetben, hogy ők szervezet van az önkormányzat mögött? Hát az önkormányzat hivatala. Tehát én most Igen? az önkormányzat hivataláról beszélek, amely a polgármester mögött van. Azért viszonylag bírom még reggel itt az elmémet. Az egy hivatal, hivatal amelynek igen. semmilyen más funkciója nincsen, mint a jogszabályok betartása. Értem, csak pontosan erre utalok. Ezt kérdeztem az önkormányzat vezetőitől is, hogy vajon meghasonul le a hivatal akkor, amikor őket az önkormányzat vezetője jogszabály ellenes magatartásra ösztönzi. Persze. Na jó, de ez különösen lehetséges, hogy ez nem egy komoly probléma. Adót nem lehet kivetni törvénnyel szemben, következőképpen ezt e, nem csak hogy nem akarhatja esetleg a javadalom egység, nem is teheti az abszurdum, jogi abszurdum, úgyhogy ez rossz példa, de én értem, hogy mire kérdezem. Elnézést, rá, ez nem egy rossz, rossz példát, most mondták, az, hogy a értelmet, de beszél, a veled folytatott beszélgetés előtt erről beszélgettem 20 percig, ezt most nem hirtelen valahonnan előrángattam értem, a fantázia, miért nem, akkor is Tamás szeg, de most nem, nem, nem ez a lényeg. A lényeg, amit kérdezel, az persze egy fontos kérdés, hogy mit tudom én, az államnak különféle részei föllázathatnak e Volt erre kísérlet, ez a színes filmművészeti egyetemnek az esete, ahol ugye a, egy állami intézménynek, egy egyetem, a dolgozói és a hallgatói föllázadtak, és azt mondták, hogy nem. Hozzá. azért mondták, és úgy mondták, hogy hivatkoztak hatályos jogszabályokra, amely neki, nekik alatt egyébként az esetek 90%-ában igazat. És a kormányzat pedig <hül> teljes mértékben ignorálva a jogszabályokat és a törvényt, egyszerűen kitolt velük a legkülönféle törvénytelen módokon, és a egész lakosság, vagy legalábbis a lakosság jelentős részének nagy tetszésére ezek a diákok és a tanáraik ötletesen is szépen megmutatták azt, hogy hogyan lehet és kell lázadni. Természetesen leverték őket, hiszen a vállam a maga teljességében erősen egy, egy intézménynél, de a lázadás megtörtént, visszavonhatatlan tény, és ez egyre rendkívüli erkölcsi fejlemény, mely rendkívül pozitív. Tehát a lázadást igazán helyeslem, és amennyire tőlem telít gyakorlom, de <coughs> nyilvánvaló, hogy egy jogalkalmazó hivatalvezetőnek, mint egy polgármester, más a helyzete, pénzt behajtani az a Vállom, csak a, a főiskola, illetve az egyetemistáknak az a dilemmája, mely szerint ugye imáról jogszabályi alapon felfüggesztették ezt a fél évet, nem is tekintik érvényesnek Jövő... Nem jogszabályi alapon, teljesen törvénytelen. Én ezt értem, de hoztak egy ilyen, a, ismét a koronavírust felhasználva. Nem minden rendelkezés törvényes. És ezt te döntöd el? Nem, a jog. Hát akkor is az, amit a, az mennyiben jogszabály ellenes, ami pedig itt történt, az... Mindig... egészében jogszabály ellenes, ez pedig nem. De mi a különbség? Hogy, hogy mi a különbség? Ezt kérdeztem. Hát, mint a fekete és a fehér között. De magyarázd el nekem. Nem értem. Én sem. Nem értem a szóval. Hát azt nem értem, hogy ami az egyik Adóz hogy... nem lehet kivetni, csak törvényesen. Pont. És fél évet nem lehet érvényteleníteni törvényesen? Ebben az esetben nem, mert... Miért? mert mert, hát most részletek az emlékszem, megállapították az egyetemi jogászai, hogy ezt hamis törvényi hivatkozással rendelték el, és... De a Niedermülleri midemján... jogászai pedig azt mutatták ki, hogy az törvényellenes, nem az szelleméből következik. Tessék, nem, az hát, oktatási törvényelmű, de felső oktatási isten tudja mi mindennel ellenkezik, és hát maga, maga egyáltalán maga egyáltalán ez a ez az egész eljárás, amely az egyetem fenntartója, a technológiai minisztérium nem volt hajlandó az egész ügyről tárgyalni, és illetéktelen személyekre ruházta át az egész kérdést, akik törvénytelenül intézkedtek ott, mint az a erződés, meg hasonlók. minden Mindenesetre az törvénytelen volt, és, és itt, mint a, a Kleist-nál, a kólház Mihályban, a törvény a lázadók oldalán áll. Hát általában ez az igazi uh, lázadásnak és forradalma természete, hogy a, a törvényt, a jogot, az igazságosság, igazságos, a az azt a aki törvénytelen, aki alkotmányellenes, az elsősorban ma a magyar állam vezető. Uh, hol van a logika abban, amikor azt mondod, hogy még elgondolkodtál azon, hogy egy közszolgálók, milyen mérvű véleménynyilvánítással élhet, ám akkor, amikor az általa vezetett intézmény dolgozóinak egy releváns része felháborodik, az alapvetően változást hoz egy ilyen szituációban. Mennyiben? Hát, pszichológiai értelemben és morális értelemben. Na látod, csak vigyázzál, mert abban a pillanatban, hogy pszichológiai értelemben mondom, abban a pillanatban jössz az én térfelemre. Frászt. A... A... Ez Ha a, amennyiben az városi Önkormányzat azt gondolja, hogy ez egy iszlamos állatot a kormány csinál, hogy megtiltje nekik, hogy adót emeljenek. Adót nem vethetnek. De azt kérdezik, hogy a Pím esetében mit változtat azon, hogyha 70-80-90 vagy 100 ember a 200-ból nem ért egyet mindazzal, amit egyébként soros kapcsán ír a Demeter. Hát én, én csak én annyit mondtam, hogy, hogy miután az egész ország felháborodott, az talán még ebben is kicsit bizonytalan vagyok, önmagában nem kötelezne őt arra, hogy lemondjon. De amennyiben azok, akik közvetlenül vele dolgoznak és türetlenek találják, azt gondoltam, hogy bölcsebb, bölcsebb dolog volna, ha lemondana, mert ez már, ez már azt mutatja, hogy a helyzetet és tartatlanná vált. Ugye különféle megfontolások lehetségesek, és nekem ez az a véleményem, hogy az ország szempontjából, a magyar jobb a szempontjából, sőt, az ő személyes szempontjából is jobb lenne, ha lemondana Erre én nem tudom kötelezni. Senki nem tudja kötelezni, csak a följe valója, aki a Kásler Miklós nevű miniszter. Visszatérve oda, ahonnan indultunk, tudomásulvé, vagy te az égét, a világ nem akarsz erről semmit sem mondani. Tegnap tehát bolgár gyermekel beszélgetett, vagy bolgár gyalgy beszélgetett Ungár Péterrel, aki egészen elképesztő volt. Bolgár gyermeknek az ezirányú érzékenysége mérsékelt. Ez lehetett az oka annak, hogy nem egy sokkal hosszabb beszélgetés jött létre, ugyanis a Sájer ügy, vagy a Sájer története, vagy az, hogy számodra, bárhogyan, nem tudom, akkor ez a történet, Szájer neve nélkül, egy kulcs volt Ungár Péter lelkihez, aki egyszer csak elkezdett arról beszélni, hogy az ő személyes, Életében, és az ő politikai életében, és az ő magánéletében mi problémát okozott ennek az országnak a homofóbiája, milyen torzulásokat hozott nála létre a legkülönbözőbb szegmensekben úgyis, mint magánember, úgyis, mint az LMP politikusa, úgyis, mint egyáltalán, és valami olyan önfeltárulás volt, vagy feltárulkozás volt, ami egyébként bevont más személyeket is, például Gulyás Mártont ami önmagában azt mutatta hogy ez a szájjelő is sokat szélesebbre nyitja az ajtót sem mint az, hogy Orbán Viktor iniciatívájára vagy utasítására kilépett a Fideszből ez valóban jelentéktelen dolog az utóbbi A az természetesen az természetesen Péternek és mindenkinek aki érintett a joga és fontos dolog is hogy mi történik emberekkel az ő döntésük, hogy erről, erről beszélnek, és ez nagyon érdekes, és nagyon fontos. Az a think, uh, igen, de... Én, is... én, nem, én nem akarok, különösen elmarasztalulok senkinek a szexualitásáról, már a magányérzőről beszélni, mert hanem elkerülhetetlenül muszáj, mert ez nem következett be. Én uh, Szály József tevékenységet egy kintelítélem, alkotmányírói, politikusi, törvényhozói, európai képviselői tevékenységét, a ebben erkösteremnek és gyalállatosnak tartom, és a lépében. Jó, de egy ország morális válsága egy között nem abból áll, hogy a vezetői másképp jönnek, de... és másféleképpen törvénykeznek? Ezt nem értem. Hát, hogy másféleképpen gondolkodnak, másféleképpen bort isznak, és vizet prédikálnak. Ezt nem értem. Figyelj, pont olyan, vagy, ő, ami, az apán, ami, ami ebben nem akart megnyilvánulni, arra mindenre azt mondta, hogy nem érti. Hát ugyanis, De ez nem baj. Ugyanis, ugyanis, ugyanis, ugyanis, ugyanis nem az az érdekes, hogy, hogy, hogy, hogy homoszexuálisak közülön homofób törvényalkotásban. Ilyen mindig volt. Az így világon semmi különös nincs. Ismerünk antiszemít a zsidókat. Ismerünk antifeminista nőket. És a többi, és a többi. Az emberek mindenféle ellentmondásokba keverednek. Ez banális. A ami viszont nem banális, és mindannyiunkra tartozik, az a Magyarországi jogrendnek, alkotmányosságnak, intézményes rendnek, és a személyi és polgárjók rendszerének az ellentmondásossága és az erköstelenség. Na az erköstelen, és az borzasú, és az mindannyiunkra tartozik, az nem magánügy, az valamennyünk közös ügye. Azt kérdezem tőled, hogy te utaltál a beszélgetésben arra, hogy kórházban voltál, és ott e, cigányoztak. Nem csak a... Azt mondtad, orvosnál voltál? Igen. Orvosnak, bocsánat, igen, idézni csak pontosan szépen. Orvosnál voltál, és ott cigányoztak, e, is te egyenesen dekódoltad, hogy Orbán Viktorról volt szó, és ezt. Tűnik. Nem dekódoltam, Orbán Viktorról beszéltek. Orbán Viktorról beszéltek. Azt kérdezem tőled, hogy rászóltál le a cigányozóra? Igen. És mi történt? Tösi? Mi történt? hallgatott. Köszönöm szépen a rendelkezős választ. Nagyon <gül> viszont hallása mindenki ott. Szia, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák. Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás összekeverte.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 Vigyázzatok a srázsán! Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres, és ostoba veneségek. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék. és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbesződt hitét. és akik még vagytok, Őrzőn Árván, őrzők, vigyázatok a strázsára! György és Benedek van a vonalban, uh, nem fogod látni, hogy fog papírokat keresni, mert vagy ott műket őket, vagy sem, ha meg igen, akkor elkavartam őket. Uh, a Városlége ZRT vezérigazgatójával beszélgetek, vagy ő beszélget velem, támogatott tartalmat hallanak. Tegnap uh, ismét uh, átadták egy részét. A Műcsenyi Parkot a Városligetben, de szóba került a futókör átadása, amely nem tudom, hogy megtörtént-e már. A királyi domb ott le van kerítve, azt is szeretném megkérdezni tőled, hogy ott majd mi lesz, de most maradjunk ennél a nem fűvész, de növénykertnél, ennek a múltjával beszéljünk, és tekintetel arra, hogy arról volt szó, hogy ez hogyan züllött le az elmúlt évek folyamán, és én bevallom őszintén, hogy én sokszor voltam természetesen budapesti lévén a városligetben, de nekem fogalmam nem volt, hogy ennek a parknak független, hogy volt előtte neve, vagy sem ilyen múlt Úgyhogy ha megtennéd, hogy ez ügyben tudományos felvilágosító tevékenységet folytatnál, amiközben nagyon figyelek, és egyúttal papírokat keresek, azt megköszönném. A, jó reggel A kérdésedben nagyon sok izgalmas dolog van, ugyanis az egész liget projekt erről szól. Hogy az emberek, amikor rágondolnak a városligetre, akkor jellemzően végeztünk ilyen kutatásokat annunk akkor elsőnek a hősök terejű ez 100 emberből 96-nak a ligethez tartozik, aztán egy kicsit tovább megyünk, akkor a városligeti műjékpálya, vagy adott helyzetben a Vajdahunyadvára, a mezőgazdasági múzeum, és így elkezd az emberek fejében összeállni, hogy mi is tulajdonképpen a városliget, de azok, akik nem a környéken laknak, és nem a hétköznapjaik része a liget, ők elsősorban az Ajtósi-Dürer sorhoz közelebbi rész, tehát amit itt a Dózsa-György és Ajtósi-Dürer sarok, ahol most is járunk itt a Mőcsényi Mihály Botanikus kertnél, ez igazából nem jelenik meg a mentális térképükön. És innen már jól látszik az hogy, az, hogy milyen állapotban volt a liget, és ez mekkora felújításra szorul vagy nem szorul, ezt természetesen nem tudják és nem is tudhatták. Mi igyekszünk erről folyamatosan adni, de ahogy így az elmúlt években érzékelem, Ebbe azért még maradt tartalék, hogy pontosan megmutassuk, hogy mit is kellett felújítani és miért. És ebből egy ikonikus pont, egy újabb átadáshoz érkeztünk tegnap, ugye ez a Mőcsényi Mihály botanikus kertet nyitottuk ki, ami létezik 1967-ben már um, elkészült ez a kis botanikus kert. Ez a ligetnek egy csendesebb, a szószoros értelmébe vett ligetesebb része, ami inkább a sétálásra, elmélkedésre, leülésre, és hát nem utolsó sorban a botanikus értékeknek a megismerésére szolgált mindig is. Jelentem, a... találtam közben a papírjaimat, figyelök. Ennek nagyon örülök. És, és ez egy nagyon izgalmas része a ligetnek, ami azért az elmúlt évtizedekben, hát finoman szólva is leromlott. És a a győztes Gárten stúdió a kezdetektől ambicionálta, hogy ezt a részt, a kis botanikus kertet, ezt fel kell újítani, meg kell újítani, és a főkertnek a tervtárában szerencsére megtalálhatóak voltak azok a dokumentumok, ami alapján építették, ezeket vette elő a Gárten stúdió, és ez alapján tervezte meg ennek a parkrészletnek. Ezek önmagában nagyon érdekes történetek lehetnek, amikor ilyen levéltári anyagok előkerülnek, és alapját képezik egy későbbi munkának. Erről szerintem ennél részletesebben is érdemes sokszor beszélni, mert erről egyáltalán nem tudnak az emberek, és biztos vannak sokan, akiket ez érdekel. Különös tekintettel arra, hogy hogyan függ össze a múlt mindazzal, amit a jelenben történik, hiszen épület van most is annak a helyén, ami korábban volt, de más funkcióval, másféleképpen néz ki, és ez önmagában nagyon érdekes dolog. Meg hát az is nagyon érdekes dolog, hogy maga a liget egyébként hogyan tevődik össze ezekből a részekből, miközben az ember épp, úgy nem érzékeli azt, hogy átmegy az egyik helyről a másikra, mint hogy kiírják, hogy üdvözlünk téged Erzsébetvárosban, és te konkrétan csak azt vetted észre, hogy 50 méterrel bejebb, vagy, hiszen az előző helyet nem, ugyanúgy nem azonosítottad, mint Erzsébetvárost, hanem Budapesten közlekedsz. Igen, ennek megfélelően a legyen. Amikor Elkezdtük a liget megújítását, elsősorban a park épész, park építészeti elemek tekintetében, akkor ugye tényleg elég sok egyeztetést lefolytattunk. És az első és legfontosabb, ami nekem így nagyon megragad bennem, amikor a környező iskolákkal beszéltünk arról, hogy mi lenne az optimális pozíciója azoknak a sportfejlesztéseknek, sportpályáknak, futókörnek, ilyesminek, ami az ő igényeiket is kiszolgálják. És az első és legfontosabb, amit mondtak, hogy egy 45 perces óra az nagyjából nem alkalmas arra, hogy átmenjenek a liget túloldalára és visszajöjjenek, mert hogy azért ez tényleg ugye 99 hektár, de ha valaki mondjuk a dózsa ajtósi sarokról megpróbálna átsétálni a biodóm elé, akkor az mondjuk lendületes tempóba is egy közel negyed órás túra. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy hol vannak ezek a különböző fejlesztések. Mi azt mondtuk uh, itt az előzetes egyeztetések után, és azért is, mert ennek van történelmi hagyománya, hogy alapvetően, ahol a troli keresztezi a ligetet, ugye ez az Icsi út, és az ajtósi Dürer közötti részen, itt voltak mindig is a nagyobb tájépítészeti attrakciók, itt volt korábban játszótér is, vagy mondjuk a Mokok kertje is itt volt, és ezért a Gartent terveiben is ennek a résznek a tematikus tervezése az, ami egyen előre haladottabb lett. Ezt úgy kell érteni, hogy az a rengeteg attrakció, ami tulajdonképpen elkészült, és a nagy közönség birtokba vehette, és ugye a beszélgetésünk mai apropója éppen az, hogy a Tegnapi naptól mind a Műcsényi Mihály Botanikus kert, mind egy újabb kutyás élménypark, mind pedig a futókör elkészült, és erről tudunk most itt hírt adni. Tehát mind a három szóval, igénybe vehető? Mind a három igénybe vehető, azzal, hogy a futókörnek az utolsó része az a mélyverázs megnyitásával párhuzamosan most napokon belül lesz elérhető mindenki számára, úgyhogy a két kilométerből... Van dátuma, hogy nem akarsz könnyelműen dátumot mondani? Tudok, rá, tudok rád átumot mondani, a jövő héttől kezdve már elérhető lesz a hm. nagy közönség számára. Úgyhogy... Még ez csak ít, ilyenkor mindig a eszembe jut különböző portáloknak azok a képei, ahol megy egy bicikli út, aztán hirtelen a semmiben végződik. Most abból adódóan, hogy ezt a részt még nem adtátok át, vagy ahogy fogalmaznak, nem került átadásomnak semmi értelme, de nem adtátok át... Most végül is ez a futókör, ez ott hogyan végződik? Most kikerülhető az utolsó százméteres szakasz, ahol még a, a garázhoz köthető tájépítészeti munkák zajlanak, tehát úgy van, tehát tulajdonképpen körbe lehet futni, csak nem pontosan két kilométer. Fizikailag kész van maga, tehát a rekordán fektetés megvan, a kivilágítás megvan végig, csak az utolsó pár métert azt még nem nyitottuk ki, hogy a tájépítészet el tudjon készülni a garáshoz köthető Oké, okay, A kutyafuttató, ugye tegnap összefutattuk Várnai Lászlóval és a kutyájával, ebben a sorrendben, vagy a kutyák szempontjából a kutyával és Várnai és szóba került a kutyafuttatónak a használata, az a kutyafuttató, amely ugye a műgyepéről híresült el, Uh, Ismételten, most már van megkülönböztetés, ami egyébként az embereknél nincs, de vannak a nagykutyák és a kiskutyák, nem abban az értelemben, hogy egyébként ezt a magyar nyelv alapján használni lehet. Az a, a kutyafuttató, amit én láttam, és ahova nem ment be Várnai László, ezzel a relatíve nagyobb testű kutyával, ez, meg, ez egy olyan kutyafuttató, ahova bármilyen kutya mehet, nagy kutya, kiskutya nem ugafiában. Mi mehet? Itt kettő van egymás mellett, ott sétáltunk el a közvetlen szomszédságukba. az egyik oldala kifejezetten a kis testük kutyáknak, a másik pedig egy nagy testű Tehát Ez megvan osztva. megvan osztva. Megvan osztva, megvan osztva. És ez egyértelmű, tehát mindenki tudja, hogy a kutyájával hova mehet. Szerintem teljesen egyértelmű, de az a helyzet, hogy nem állnak marcona őrök az ajtóba a centiméterrel, látom. hogy mindenféle kutyát lemérjenek. Én azt gondolom, hogy organikusan a hegyi tulajdonos sejti, hogy ő valószínűleg egy nagy kutyát tulajdonul, és a csivaga tulajdonos pedig tudja, hogy ő talán inkább a kisebb testű kutyákhoz, de az a helyzet, hogy nem bátorkodnék eldönteni, hogy egy, mondjuk egy kölyök Labrador az éppen melyik kategóriába tartozik, de azt hiszem, hogy ezt a gazdák azért pontosan tudják. Elviszinten teljesen egyetértesz vele, velem, aztán praktikus lesz, akkor mindig annak függvényéből, hogy mennyire érzékeny a téma, leszünk óvatosak. Maradjunk itt most ennél a műcsényi Mihály Botanikus kertnél, amely ugye most nem tudja mutatni azt az arcát, ami az igazi arca, mert azt az arcát gondolom tavasztól őszig mutatja, a november az nem alkalmas rá, mi nem a tundrán élünk, és nem tundrar jellemző növényeket mutatunk be, vagy mutatnak be. Ennek például a folyamatos növényesítése nagyságrendileg, nem pontosan. Az egy mekkora összeg, hiszen rengeteg adat volt arról, hogy mi minden van oda telepítve, de ezeknek a fenntartása, vagy újratelepítése, ez azért valószínűleg nem két filler. Ez ugye ez az egész liget... Erről folyamatosan beszélünk. Egy, egy gondolkodtató feladat. Nyilván, hogyha azt a minőséget szeretnénk hosszú távon látni a ligetben, ami teljesen logikusan elvárható, ami az átadások után megjelenik, akkor ez azért összességében, szabad szemmel is jól látható összegetemésztől. Nem tudom megmondani, hogy a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert növénypótlása az adott helyzetben mennyibe kerül. Tekintve, hogy itt azért alapvetően nem évelőkről van szó, Ugye, egy picit a számok tükrébe is szeretnénk látni, itt 335 különböző típusú növényfaj jelenik meg ebben a botanikus kertben, és összesen valamivel több mint 35 ezer darab különböző, vagy hát 35 ezer darab növény lett telepítve csak ezen a részen. Úgyhogy, de ezek jellemzően nem évelők, hanem, hanem olyanok, amik fenntartást igényelnek, de nem folyamatos pótlást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a botanikus kertnél mondjuk, ami költségként jelentkezik, az sokkal inkább a takarítási költségek, a lehullott lomboknak az eltakarítása, a szemeteseknek az üritése és az esetleges amortizációból eredő feladatoknak okay. a Vala, ellátása. Van egy ház, az mi? Piknikkert néven nyitja majd ki az ajtaját tavasszaludban, ahogy mondod valóban azért, bár tegnap szerencsénk volt a tekintetben, hogy a Nap tényleg sütött és szép felvételeket lehetett készíteni a botanikus kertről, de a legnagyobb nyomatékát tényleg majd tavasszal egy kicsit melegebb napon fogja leadni, amikor itt a növények elkezdik egy -e színesebb arcukat is mutatni, ekkor fog kinyitni ez a piknikkert, ami tulajdonképpen egy kiszolgáló létesítménye ennek az egész botanikus kertnek és az egész környéknek. Itt az volt az elképzelés már a tájépítés tájépítész részéről is, hogy tekintve itt egy más típusú használatot valószínűsítünk és terveztünk, mint mondjuk a sportpályák és a, a játszótér környékén, ami nyilván egy jóval intenzívebb dolog. Itt mondjuk lehet bérelni egy piknikkosarat, egy kockás pléddel. Le lehet ülni, akár itt a botanikus kertben, természetesen a gyepre is, egy pohár borral, vagy csak egy üdítővel vagy elheveredni ott egy. Ugyanúgy ez egy helyiségnek vagy egységnek nevezni enyhetúzás lenne? Mm, természetesen van ilyen funkció, és ugye itt beszélgetünk egy. Ez egy nagyon um, pici egy, alapterületű helyzet. Benézni pici... lehetett. De igen, nem, igen, nem. igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ugye a ligetben sok kritika ér minket ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy azért egy valóságít is egy picit árnyalta bennél, hogy itt valamiféle vigalmi negyedet vélnek fölfedezni. Tehát el lehet helyezni a Városléget építési szabályzata alapján összesen 5-6 darab, darab ilyen ö, kereskedelmi egységet, ahol valamilyen árusítást vagy gasztronómiai funkciót lehet biztosítani. Ebből ugye most már nagyon nem tudunk mellé beszélni, hogy ezek milyenek lesznek, mert világosan látszik, tehát a ö, játszótér és a... A sportpálya között ugye megnyitotta a kapuit a léghajókert, ami kiszolgálja ezt a két helyszínt. Én azt látom, hogy elég sikeresen, nagyon sokan járnak oda, majd meglátjuk, hogy a tavaszi nyári extrém terhelésnél vajon elégséges el üdítőben, kávéban és kínálatban, amit ők nyújtani tudnak, és hasonlóan a ezt a részét, itt ez a piknikkert fogja ellátni amelynek a fala egyébként szintén zöld növényzettel van borítva. Én egy mólkúton termékmegjelentést hallottak, láttam ilyet, vagy néhányan látok ilyet, egyébként közt hazafelé menvén az egy úton, és van mellette egy kvázi szaletli, csak ezzel nagyon óvatal bánok, mert én az elmúlt időben tanultam meg egyáltalán, mi az, hogy és lehet, hogy teljesen rosszul használom, ahol egyébként szintén ennek az egységnek a részszolgáltatásait lehet majd igénybe venni. E, így van, sőt, e, ugye azért ez egy edukációs célt is szolgál, tehát itt e, szintén a környező iskolákkal folytatott egyeztetésből az látszik, hogy nagy igény van arra, hogy kültéri e, mondjuk biológia vagy természetismeret órákat lehessen itt a ligetben tartani, tehát ne csak testnevelés órákra jöjjenek ki. Ugye tíz alap- és középfokú oktatási intézmény van gyakorlatilag karnyújtási távolságban itt a Városligetnél, úgyhogy... A, az ő igényeik is megjelennek, úgyhogy itt van egy ilyen kvázi szabadtéri oktatási tér, ahol ö, prezentációs eszközökkel, tehát molinókkal kivez, ö, lehet mondjuk prezentálni, vagy egy egész biológia vagy természetismeret órát meg lehet tartani. Ez az, ami a szaletlinél megtalálható. És akkor megbeszélésünk értelmében a Karácsony Gergely széles melléről, vagy nem tudom miéről való beszámolót, ezt átengedjük Füriás Valázsnak, akit most felhívok. Szerintem kormány biztos úr biztos, hogy ebben autentikusabban tud megnyilatkozni, hiszen ő maga írt erről. Én arra bíztatnék mindenkit, hogy tél ide, tél oda, természetesen a pandémiás szabályok betartásával, de most megint egy olyan pillanatban vagyunk, amikor érdemes kijönni a Városligetbe, érdemes megnézni ezt a kevésbé ismert részét, mert a, az első kutyás élményparkkal, a vakok kertjével, az ifjúsági sporttájával, a most átadott kutyásparkkal, a műcsényi Mihály botanikus kerttel, a futókörrel, a sportcentrummal és a nagyjátszótérrel együtt a kiszolgáló infrastruktúrával, szóval jövő héten már kocsival is megközelíthető módon, azt hiszem, hogy elég világosan látszik, hogy mi az a minőség, amiben a liget megújítását elképzeltük, mi az, amiben folytatni fogjuk, és mi az, amiben folytatni szeretnénk. És ott mindenki eldöntheti, hogy ebben van-e védendő, vagy nincs. Szerintem ez a 150 ezer négyzetméter, ami megújult a ligetbe, ez az 500 ezer lombos fa, és ezek a tájépítészeti attrakciók, ezek magukért beszélnek. Én nagyon bízom benne, hogy. Főpolgármester úr, vagy bárki más ezeket a fejlesztési értékeket is meg szeretné védeni. Nagyon szépen köszönöm Györgyevis Benedeknek ezt a beszélgetést. Szia! Szia! Önök Györgyevis Benedeket a városértő vezérigazgatóját hallottak, és egy támogatott beszélgetésnek voltak szem és főtanúi. Fia lejáros vagyok lehet. Az a kérdés, hogy kérdezzek, vagy esünk túl a legelején a legkellemetlenebb résszel, mint egy politikai közösségnek a tagjával a részleteket, vagy nem részleteket, de hosszabban úgyis nagy valószínűséggel holnap fél nyolctól beszélgetek majd Navracis Tiborral. Tehát kérdezem azt, hogy lesz-e valami reflexió az elmúlt hét történéseiről, és ha igen, akkor azt követően folytatjuk a beszélgetést abban a mederben, amiben korábban is folyt. Hát én úgy értelmezem, hogy nekem mindig az a dolgom, hogy arra válaszoljak, amit uh, fölteszel kérdésként, úgyhogy uh, kérdezz bátran. Semmi, Demeter Szilárd vesző füri, uh, für yes. Demeter Szilárd vesző Szájer József, mind a, ő, ők annak a politikai családnak utóbbi leginkább a tagja, akinek a viselkedéséről az elmúlt időben szó volt, és amely, ha tetszik, árnyékot vet annak a közösségre, amelynek, amely közösségnek te is tagja vagy, és ezzel kapcsolatban tettem fel azt a kérdést, hogy van-e bármi, amit egyébként szalak címszerűen megosztasz-e a népségű a katonaságban? Hát Szalagcím szerűen semmiképpen sem, mert ilyesmire e, semmiképpen sem vágyom, nincsenek szalakcím A adventben vagyunk, a, e, olvasható abban a kis régi könyvben, hogyha egy ház meghasonlik önmagával, akkor szükségszerűen összeomlik, tehát arra mindannyiunknak nagyon kell vigyázni. Szerintem érdemes személyesen is ezt átgondolni a mindenkinek, hogy a, amit elvileg vallasz, meg amit valójában élsz, az szinkronban legyen önmagával, mert ha ez a kettő szétcsúszik, akkor ott nagy bajok tudnak történni. Egyébként pedig, amit erről el lehet mondani, az szerintem legpontosabban, és nem azért, mert nyilván a főnököm Orbán Viktor tegnap elmondta. Tehát ez nem elfogadható, nem vállalható, nem mentegethető, és a leghelyesebb döntést a Józi meghozta. Úgyhogy szerintem ehhez nincs mit hozzátenni. Neked személyes ismerettséget. Hát, mivel 31 néhány éve vagyok Fidesz tag, 88-ban az alapítás évében léptem be, akkor jóval kevesebben voltunk, egy pezsgői szervezet volt. Természetesen ismerem, és egy hihetetlen, tisztességes és nagy intellektusú, az egyik legnagyobb intellektusú embernek tartom ebben a közösségben. Azt kérdezem tőled, és aztán zárom soraimat, hogy nagy valószínűséggel előbb vagy utóbb egy olyan közösségben, amely ha nem is egy baráti társaság, de egy szorosabb közösségként indult, aztán ha nem is hullott elemeire, de azért megmerevedett a struktúrája, és ebből egy sor dolog következik. Tehát egy ilyen esemény adott esetben a te személyedet illetően kivált-e belőled egy olyan érdeklődést, amit kifejezel az illető iránt, független attól, hogy ennek a részleteit nem fogod vele megosztani, vagy e se fogod megosztani, hogy te erről fogsz... Így van, ezt akartam mondani, hogy ez már olyan terénum, ami az én értelmezésemben túl személyes, tehát ezt inkább nem annyira rádió nyilvánosság előtt taglalom. Akkor most ide kivekünk egy pontos veszőt. Szabó László tette tegnap közé, és ha már semmi titok nincs benne, mi egyeztetünk a tekintetben, hogy miről beszélünk, de ennek egyetlen egy oka van, soha az életben semmi nem lett letiltva a függetlenül, attól, hogy balna arra igény, hogy az emberek ezt gondolják, de az a rendelkezésre álló idő, ami van, ami most konkrétan közel 20 perc, az sokkal kevesebb annál, mint hány téma van, és nemrég olvastam Szabó Lászlónak a beírását a Facebookon, amelyben te is említve vagy, ami azzal kapcsolatos, hogy a Chess Union támogatja, hogy a magyarok rendezzik a 2024-es sak olimpiát, és a pályázati prezentációban szerepel Portisloi sok olimpiai bajnok, a Nemzeti Sportolója, Polgár Júdit Ivatonos, oldal a 2000-es minden olimpiai bajnok minden idők legjobb női a Karácsonyi Kata, 14 éves lányok sakk világranglista vezetője, Ferenc Frink, hallásérős sak olimpiai bronzérmes, sakkozós sokko, Mics Pál volt köztársasági elnök a Nemzeti Olimpiai Bizottság tagja, a Nemzeti Sportolója Dr. Szabó Tünde, olimpiai, ezüstérmes, sport sportállamtitkár, Füries Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztés felelős államtitkár, Karácsony Gergé és még sokan mások. Csak ezt, ennek kapcsán szeretné volna téged kérdezni. Hát ugye arról van szó, hogy a magyar, -magyar Sakkközösség kormányzat meg a főváros támogatásával belevágott egy vállalkozásba, hogy 2024-ben Budapesten lehessen a a SAK olimpia, ami jót tenne az országnak, városnak, és ennek a döntése ez a héten esedékes, és egy nagy összefogással igyekszünk ezt a szekeret vinni és így, így kerülök én is ebben a csapatba. Arról fogalmat sincs, hogyha Netán megrendezik, akkor ez helyileg hol történnek? Ezt még nem, ezt most nem tudom neked megmondani a jövő hétre fölkészülött, mert ugyanazt mondtad, hogy egyeztetni szoktunk a témákról. de ez a fölvetészetben a terültékből világcsapásként érte. De gondolom nem az, hogy tudtam, te... hogy ma beszélünk a Sakkolimpiáról. Én, én se tudtam, de... Tehát én csak azt gondoltam, hogy egy ilyen aktualitás elül az ember nem lép el. Nem, nem, nem. Tehát az, én, én nagyon jó esélyeket látok rá, hogy, hogy ez sikerüljön és ez nyilván hírnemet hoz Budapestnek a figyelmet, a világ figyelmét, a világ egy szeletének, egy elég jelentős szeletének a figyelmét ide irányítja vendégészakák, turizmus egy rangos. Esemény, és nyilván semmilyen létesítmény fejlettésre nem lesz hozzá szükség. E, azt kérdezem tőled, immáron azon témákat említve, amiről volt szó, hogy valami ismeretlen okból is sose találkoztam veled, de ahogy tapasztaltam, viszonylag kevesen ismerték a Very Important Planetnek a létezését erre elsősorban egy Karácsony Gergely interjú hívta fel a figyelmet, amely ez egy kis életszerűtlen módon kezdődik, mert hát ugye az, hogy az ember benyit valahova, ahol a vendéglátó egyébként éppen telefonál, azt kihallgatja az újságíró, és azzal kapcsolatban kérdést tesz föl, hát nézőpont kérdés, hogy ez mennyire életszerű, és egyébként Karácsony Gergely kommunikációjára mennyire jellemző, én nem itt ismertem meg, de itt ez történik, konkrétan, tehát így szóra. Nyilván nem az volt, de akár megrendezhető is lett volt. Nem tudok ellentmondani függetlenül attól, hogy veled egyetérteni, az mindjárt kormánypropagandát jelenteni, és ezt nem szeretnék... Vigyázz, én... ne kerülj ilyen. együtt a legkülönböző utcákba raknak engem be, de így szól a szöveg, amikor beléptem önhöz... Na jó, én... de ha valakivel ezt 30 évet csinálják, mint veled, vagy még több, akkor én mindig azt mondom, hogy azt csodálom benned, hogy kevesen tudnak minden villámcsapás ellenére talapomra marad. E, csak azt a tudom a neked jobban. mondani, hogy a szegény Kunce Gáborra bizonyíték arra, hogy egyszer úgy voltam nála, hogy éppen Prince Gáborral beszélgetett valamiről, hogy miről azt most nem fogom elmesélni, és én azt kérdeztem, hogy a belügyminiszternek mi dolga van a Postabank elnök vezérigazgatójával, amin ő maga is meglepődött, de hiszen ha ő egyszer lehetővé tette, hogy én belehallgassak egy olyan beszélgetésbe, ami semmi közöm nem volt, de mégis nagyon pikásnak tűnt, akkor. Tehát ugye, tehát, hogy van ilyen, azt tudom, de ez a Karácsony Gergely interjú, ez, tehát amikor beléptem önhöz, épp a Városliget beépítésével kapcsolatban fejezett be egy beszélgetést telefonon, miről egyeztettek. E, és egyebek között e, ugye arról beszél e, Karácsony Gergely, hogy a Városliget ugye mutatja talán a legjobban, hogy mennyire különbözik a fővárosi önkormányzat és a kormány politikai hozzáállása, majd később, azt mondja, hogy a miniszterelnök a tavalyi főpolgármester választás után azt mondta, hogy olyan véroházás nem valósul meg, amit a főváros nem szeretne. Ma azonban azt látjuk, ez egy néhány nappal ezelőtti interjú, ma azonban azt látjuk, a bukott polgármesterként politizáló Sára botonféle kormányhivata jogsértő módon kiadta az építés engedély módosítását a Nemzeti Galériára, megpróbálták megkerülni a fővárost, a jogi ellenlépéseket keressük éppen, mert pusztulni a zöld, fele dörödöm, dörödöm, dörödöm, és erre aztán később, valami ismeretlen okból az interjú készítője már nem kérdez rá, hanem te egy Twitter üzenetben, vagy nem Twitter üzenetben térsz ki rá, hogy erre miért volt szükség, lészve old fel ezt a valódi, vagy látszat ellentmondást. látszat ellentmondásról van itt szó, és azt se tartom kizártnak, hogy azon a napon, amikor ez a hangzatos cím, hogy a főpolgármester ura majd a testével fogja megvédeni a... Ja igen, hát ez, külön... ja, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye arról volt szó, hogyha ott egyébként bármilyen építkezés megvalósulna, akkor ő egyébként egyes szám első személyben ezt hogy fogja megakadályozni, amiben neki van tapasztalata, hiszen a közgépnél már volt, amikor a közgép elleni tiltakozásnál, amikor a sorompónál egymáshoz láncolták, annak idején még az RMP tagjai egymást. Igen, biztos vagyok, hogy mindenkinek imába száta. A bátorsága, tehát hogy aznap, amikor ez a nagyon hangzatos szalagcím megjelenhetett a hangzatos városházi nyilatkozat következtében, akkor ez egy remek figyelemelterés volt a városvezetés részéről, mert egyébként pedig egy számukra kínos így volt napi renden ez a... Offshore kamufel cég Egy Egy másodpercpirelem. Te hiszel abban, hogy független attól, hogy kormányoldal vagy nem kormányoldal, az ember azért kezd el valamiről beszélni, hát ha azzal el tudja terelni a figyelmet? Ez egy bevált kommunikációs taktika, És tehát az, hogyha a világ. Én nem, a, a, na látod, abban már nem vagyok biztos, de hogy időről időre megpróbálkoznak vele e, ebben, ebben. erről meg vagy, vagy győződve, vagy? hogy ez ezért történt? Ezt lehetségesnek tartom, mert egyébként abban egészen biztos vagyok. Na, na, nagyon bízom benne, hogy a főpolgármester úr is tudja, hogy semmi oka az aggodalomra. Mert ha nem tudná, akkor, akkor az azt jelenti, hogy nagyon nincs képben, vagy ott a környezetében őt félrevezetik, ami persze időnként fölmerül egy-egy nyilatkozott kapcsán. Ez a, ez a gyanú, de miről is van szó, és akkor tényleg öntsünk a pohádba, mert nagyon egyszerű. Leszögezte a miniszterelnök, Gulyás miniszter úr én magam is megerősítettünk, és így is járunk el. Tehát az elmúlt egy évben tettek szintén is teljesen betartjuk azt a vállalásunkat, amit egyébként még Tarrós István idején konosítottunk meg, hogy nem valósítunk meg olyan jelentős városfejlesztést Budapesten, és egyébként más városban sem, amelyet az adott település, jelen esetben Budapest városvezetése, vagy közvetlenül esetleg a szavazók egyértelműen nem támogatnak. Úgyhogy nem is fog. Van egy vitánk. Szerintünk jót tenne a Ligetnek és Budapestnek és Magyarországnak a Nemzeti Galéria megépítése a Ligetben. Ez egy fikarsz sem venne el a, a zöld felületből, hiszen a régi Petőfi csarnok és egy ipari csarnok helyén épülne föl, tehát ott nem zöld volt eddig sem. A teljes Liget program esetén is nőne az zöld felület a ligetben a kiinduló állapothoz képest. Jöjjünk közelebb a helyzethez, mert aztán jöjjön a buszon. Ugye a tett winter ez... az úgy szól, az alap, hogy a Nemzeti Galéria kiviteli tervei nemzetközi terpályázat alapján elkészültek, a régi kiadott engedélyt módosítani kellett, az alapterület csökkent, a zöld felület tovább nőtt, emiatt meg nem kell bevetni Közép-Európa legszebb férfi felsőtestét, ne lőjön a velébre. Arról van szó, hogy akinek egy kicsit, de aki csak egy szobát felújított már, az tudja, hogy az eredeti tervekhez képest a végső állapot a megvalósítás során mindig változik egy kicsit. Itt elkészültek az utolsó négy, négyzetcentimétert is megtervező kiviteli tervek, azok alapján egy kicsit módosítani kellett az építési terület, az, építé az évek óta hatályos, végrehajtható építési engedélyen. Ez a módosítás megtörtént. Egyébként a, a tervváltozásnak a lényege az, hogy az épület alapterülete kisebb lett, tehát még nagyobb lehet a zöld fölött a és ezt a módosított építési engedélyt adta ki egyébként, ezért is gondolok, hogy figyelem nem akkor, amikor ezt a főpolgármester polgármester hanem előtte egy héttel, amikor senki egyetlen árva kukkot sem szólt, mert ez egy teljesen természetes okay, és akkor azt kérdezem tőle, hogy utolsó kérdés. És nem és... kezdjük meg az építkezést, okay, nem értünk jön, egyet jön a, jön a de nem, nem fogjuk okay, megkezdeni de akkor árult el nekem a nélkül, hogy a karácsonyi tolmácsa lennél... Mit jelent az a mondat, a jogi ellenlépéseket keressük éppen? Milyen jogi ellenlépést lehet tenni az ügyben, ami a Nemzeti Galéria nem létező épületével, de építési engedével kapcsolatban a kormányhivatalnál történt? Milyen jogi ellenlépés lehet ezen? Tényleg, tényleg, tényleg, ezt a mágában sincs a nem kellene megkérdezni. Ennek körülbelül annyi relevanciája van, megint csak a szalak címe kedvéért, mint hogy majd egy nem létező szemben a testével védi meg a nem tudom ki csodák, ez nincs Jó, én nincs én várom, hogy ez a lehetőség bekövetkezzen, ha lesz, akkor tapasztalat. Azt fogad... meg el tudja mondani, Pense, hogy ugye a Liget programmezőrigazgatója, hogy a, a Liget védők, és ez egy jogállamban, egy természetes dolog, még azt is mondom, azt, azt is gondom, hogy hasznos is. Minden elmondom, hogy miért? Hogy minden lehető jogi eszközzel, fellebbezéssel, bírósági keresetekkel támadják a Liget beruházások építési engedélyeit. Én azt szoktam mondani a Benzinek, hogy Bence, még jobb dolog, mert az összes bírói fórumon keresztül mehett, tudjátok megvédeni, és kétségtelenül jogszerű és helyesek azok az építési engedélyek, amik végigjárják az összes lehetséges jogorvoslatú utat. Itt aztán a hiba lehetősége kizárt. Talán a és eddig is. eddig ezeket a pereket sorra nyeri meg a Liget program. Talán a láncidra is sor került, de szerintem valószínűséggel nem nagyjából 9 perc van füljes es üzeni karácsonynak valaki hazudik, ha nincs szerződés, nincs kötbér, ez egy Csóa Ildikó által jegyzett cikk tegnapról azzal kapcsolatban, hogy a buszbérleti szerződésekkel kapcsolatban mi a helyzet. Na most ugye ezt osztott képmezőben látnánk és hallanánk, elsősorban hallanánk, akkor lehet, ez egy osztott hangsáv is, akkor ott homlok egyenest ellenkező információk hangzanak el amihez hasonló látványban és szövegben már volt azoknak része, akik megnézték a Rúna-Jegon által vezetett csatot, és amiről mi is beszélgettünk már, amelyben Tütőkata és füries Balázs vitatkoztak, beszélgettek és beszéltek egy és ugyanazon dologról egészen, el, egészen eltérő módon. Most a buszbérléssel kapcsolatban az egyik oldal, mert a másik oldal nincs jelen. Mit mond? Hát nézd, de... Itt azért megint a tényekkel van valakinek vitárja, ha... ha Mi az a szerződés, amit te bemutattál? Hát az a szerződés, ugye azt, a, azt állította tegnap a Facebookon a főpolgármester, hogy a BKV nem köt szerződést. Hát erre pedig kénytelen voltam közzétenni azt a szerződést, amit a BKV november 20, vagy október 30-án, igenis megkötött, annak a több serbből vérző egészen gyalázatos közbeszerzésnek az eredményeként, amit buszbérlése Ugye a, írtak. A, a gyalázatosságnak a jelzője onnan adódik, hogy az a cég, amelyik nyerte, annak az előítéletét vitatják különböző módon, és vetődik fel, hogy ennek volt-e Priusza, nem volt Priusza, volt-e előélete, nem volt előélete, célra hozták-e létre, nem célra hozták létre, kik állnak mögötte, kik nem állnak mögötte. Hát hogy lehet úgy kiírni egy közbeszerzést bármilyen tevékenységgel? Hogy nem érnek azzal a közbeszerzési törvény által biztosított lehetőséggel, amivel egyébként mindenki író, és ha megnézzük a fővárosi önkormányzat közbeszerzéseit, döntő többségében ő is él, nevezetesen, hogy azt kéri, hogy abban a tevékenységben, amire a közbeszerzést kiírja, az elmúlt három-öt évből mutassa be a képességeit, a referenciáit, a szakmai alkalmasságát a pályázat során a pályázó, az ajánlattevő, hogy mutasson egy valamilyen gazdasági erőt, hogy bizonyítsa be, hogy ő azon a, azon a pályán focizik, abban ő egy hiteles szereplő. Itt semmilyen követelményt nem szabott a BKV, amikor ezt a közbeszerzést kiírta. Ezért lehetett az, hogy egy olyan cég adott a pályázatot, aztán később érdekes módon nyert is, amely a pályázat kiírásának pillanatában még nem is létezett így természetesen semmilyen tapasztalata, tudása, eh, referenciája, buszbérbeadásokról, buszlotta üzemeltetéséről nem lehet. És, eh, és a tegnapi napnak az érdekessége az volt, hogy azt mondja a főpolgármester, hogy önmagában ellentmondásos az az állítás, hogy nem köt szerződést, és utána azt mondta, hogy a cég még ködbért is fizet. Hát igen, ez... te meg én is, te meg én is jogászok voltunk valamit. Hát hogy a szerződés. A után... ködbér az egy szerződéses kötelem. Kötbért csak akkor lehet fizetni, ha van egy olyan szerződés, amely szerint kötbért kell fizetni. Tehát ha nincs szerződés, nincs kötbér, ha van kötbér, akkor bizony van szerződés, és azt az állítást, hogy nem köt ilyen szerződést a fővárosa BKV, azt az is cáfolja, hogy a kezemben volt az aláírt szerződés, és ez volt, aminek a fotóját kiraktam, ami azt mondom, hogy egy tényszerű cáfolata annak az állításnak, hogy nem köt szerződést, és azt. Mondtam, hogy valaki itt bizony füllent, jó lenne tudni, félrevezették a főpolgármestert, vagy mi az oka annak, hogy ő nem tudja, hogy ez a szerződés igen. Két érted. mondattal érkezős a népségnek és katonáságnak mesél, de az, hogy valójában erre a buszbeszerzésre, vagy sokkal inkább buszbérlésre, hiszen itt nem új buszok. Igen, buszok. igen, bérletre van szó. Miért van szükség? Hát ez is egy jó kérdés. Itt egy éven keresztül hat buszt e, e, bérelne a főváros, e, miközben csak 100%-os kormányzati finanszírozásból 64 vadonatúj kékbusz áll forgalomba, 34-et ebből héten, ezen a héten fogunk a fővárossal közösen átadni, mert a Hálózsöremek van együttműködés és vannak közös sikerek is, 100%-os kormányzati támogatással a BKV megvásárolt és forgalomba állít 34 vadonatúj buszt Budapesten, tehát ez is egy kérdés, hogy tényleg szükség van-e erre a beszerzésre, erre a bérletre. Én úgy látom egyébként, hogy belátják a városházán is, hogy ez, ez így nagyon botrányos, és az egészből nem lesz semmi visszakozót. Jó, fúrni, a, a, ami ennek a kaotikus jellegét mutatja a hétköznapi ember szintjén, és a, a főpolgármester hivatalnak a kommunikációját, illetően az abban jelentkezik, hogy ugye, amikor az ember autóban ül, akkor viszonylag rendszeresen hallgat közlekedési híreket, egyébként is hallgat közlekedési híreket, de akkor nincs jelentősége. Bármennyire is furcsa, amikor az ember gyalogol, én nem szoktam hallgatni, függetlenül attól, hogy azokat az embereket is érinti, nagyon. Tehát amikor a legkülönbözőbb meghibásodások vannak, és sajnos permanens, meghibásodások vannak, és ezt nem Karácsony Gergely -el szemben mondom, ugyanez meg volt Tarlós István. Nem, idei. így van, így van. Tehát tehát folyamatosan kell. Per, Igen, tehát ugye meghibásodnak villamosok, meghibásodik, vagy bármilyen baleset történik a hármas metróon. Na most, hogy a kérdés nem legyen vége, 8 óra 44 perckor, az az, hogy arról van szó, hogyha a négyes metróval bármilyen probléma lenne, akkor a főpolgármesteri hivatal már semmilyen, vagy a BKV semmilyen autóbusz nem tudna bevetni, mert sem sebusza, ami azért az ember számára egy elég szomorú képet fest arról, ami itt a fővárosban van, beleértve, hogy ami működik az elromolat. Hát így van, az biztos, hogy ez egy nagyon gondos tervezést igényel, és, és bennem azért is merülnek fel kérdések, mert a, ugyanakkor talán itt is beszéltünk már arról, hogy a a hármas metró felújítása meg most épp leállt, az alagútépítés nem folyik, a kivitelező levonult, tehát felesleges ott a buszpótlás, felesleges. Nem is nagyon a lehet metroról, buszra a, a, az emberek a pandémia idején, és akkor már lennének buszok, amit nem a buszpótlásra, hanem másra lehet használni. Tehát az biztos, hogy egy bonyolult matrix egy város, sokféle jelenség együttélése és kényes egyensúlyokat kell nap mint nap megtalálni, de hát ebből áll a városvezetői munka. Azt kérdezem tőled, hogy izgatottan nézed el, hogy mi történik a Lánchídnál, ahol ugye arról volt szó, hogy az elmúlt egy hónapban lezajlottak az egyeztetések, az ajánlattevőkkel a BKK 2020 decemberére elsőjén felkérte a Lánchíd felújításra jelentkezett gazdasági szereplőket a ajánlattételre, és ez két hét múlva meg is történik december 15 éig Ugye a kormány oldalról azt elmondtuk, hogy tiszteletben tartjuk, hogy a... Lánchit gazdája a főváros, és a Lánchit felújítása az a mindenkori főpolgármester felelőssége, úgyhogy a 6 milliárd forintot, amit Taros Istvánnak megírtünk, természetesen Karácsony-Gergénynek is rendelkezésére áll. Egyébként pedig szurkolunk, hogy végre valahára, az a munka, aminek már rég folyni a kellene. Én nagyon bízom benne, hogy ez a hír azt jelenti, hogy most már tényleg lesznek végleges ajánlatok, tényleg lezárják a közbeszerzést. Ezt a közbeszerzést, mint a korábbi nem érvénytelenítik, és tényleg itt elindul a munka, mert Budapestnek erre van szüksége. 54 dologról nem volt szó, lesz miről beszélni a jövő héten. Állok rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm további munkás Fülyes Balást hallották, én elköszönök a tévénézőktől, talán már ezeket a hangokat se hallják. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és ha nem az az utolsó, akkor holnap találkozunk, e-mail címen dörö.fialajanoskokacgmail.com. Akik rádión vagy interneten követnek, azok még hallgathatnak egy darabonát. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, az éjszakák, Szent János bogarak a kertben.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 061-877-0877 Igen, tessék! A heti misorker szerkezetben azért lassan, óhatatlanul meg fogja lenni a karácsony. Ma a harmadika van és csütörtök, negyediket péntek, ötödike szombat, hatodik a vasárnap, hetedikén találkozunk, akkor szerintem még három hét áll előttünk, három teljes vagy nem teljes hét. Ha már a pandémia kéne, hogy első helyen legyen, tán a hétköznapi életpolitika, ebbe óhatatlan be fog szüremkedni a karácsony, ha másképp nem csak zenében. Ne ne Nekem az is untig elég lesz. Nem életesz, nem életesz. Ne és Ne, ne 0877 Nem élet az Nem élvez és nem édekezz Jó reggelt kívánok, és csak azt szeretném megkérdezni, hogy fontos nekünk hallgatni azt a urat. Hát, hogy nekünk, azt nem tudom, nekem igen. Tehát hát, minden, minden héten, de nem két hetente csak? Nem. De, de esetleg, esetleg, nem, nem akarok szemteleni, hogy mit tudom én. Esetleg nem tudjuk kiváltani, hogy Fellézés, ezt hogy a fősoroságot megvásároljuk. Ki ez a, a, a tudjuk? Ön és ki? Hát, és, és, és, nem mindegy, az ön? Nem, mert királyi többesben nem beszélnek az emberek. Egyes szám első szemében szoktak. Jó, drága uram, de... Nem vagyok önnek drága uram. Tajak. Tegyen nekem üzleti ajánlatot előbb, és utána eldöntöm, hogy le akarom-e azáltal cserélni Füriyes Balást, vagy sem akkor megkérdezem, tudok olyan üzleti ajánlót tenni, amiért lecserélni? gmail.com beleért, vagy egyáltalán nem biztos az, amit ön gondol, hogy én valami üzletnek a keretében beszélgetek vele. Képzelj el, ahogy a Tamás már Miklóssal sem, vele se üzleti keretben beszélgetek, de ez legyen az ön ajándékom már. Hát jó. Nem értem, de mindegy. Minden héten az ömlegészség hallgatni hogy így a karácsony, úgy a karácsony, így a Budapest, Intézzel, hogy karácsony-gergely rendelkezésre álljon, és akkor lesz egy olyan beszélgetés is. De, de, de miért értelme van? Egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt ott voltak a csatba. Füttök elmondta, el van költve a pénz. Elmondta világosan ennek a jó embernek, hogy hiába szem pénzről, pénz, nincs ennyi út, ennyi csatornát fel kell újítani, ennyi hídra kell költeni pénzt, ő meg csak mondja azt a sajátját, azt, hogy ott van a fény. Épp, oh. épp úgy mondja a sajátját, mint ön, ezt tekintetben semmi különbség nincs önök között. De én, de én azért mondtam, mert állandóan ezt mondja a út, hogy ott van a fény. Ön meg de öt ször... mondja ugyanazt ma, de szívesen hallgatom tovább, már úgyse kell sokáig itt ülnöm. Jó van, hát én nem én vagyok emléktem, ennek drága. Nem uram. Nem én nem értem, mert egy normális ember volt olyan jó műsorokat csinál, hogy hihetetlen. Ellenzéktől is meg tud továltatni embereket, kormányfárton. Ez az egyetlen egy az a fűrjes úr, aki, a, aki nem mond más, csak, csak be, megfogja, és propagandát bebúrkolva nyomatja. Most miért keret nekünk hallgatni? Önnek, nem nekünk. Önnek sem muszáj. A, jó, jó. Oké. Okay. Jó. Úgy látjuk, szeretik egymást nagyon meleg napok Buzizzon a saját környezetében. Én nem buzizsz, azt mondja, napot, hogy meleg napok, meleg napok vannak. Mondanak. Uram, takarodjon hát, takar, hát innen. Ha lenne hívás számazonosítom, ugyanannak az embernek a sorsára kerülne. Szeretném önöknek megmondani, az, hogy Füriás Balázsra beszélgetek -e vagy sem, lehet önöknek ízlésbeli kérdése. Ezek meleg napok. Ez nem fér bele. Nem fér bele. De nem férne bele Niedermüller kapcsán se, Navracs és Tibor kapcsán se, senkivel kapcsolatban, aki ennek a műsornak fix vendége, és akikkel egyébként valamilyen szerződés vagy attól független keretben dolgozom. Az pedig, hogyha önöknek nem tetszik ez a keret, oké, változtassanak rajta, tegyenek nekem üzleti ajánlatot, én nem fogok előle elhajlani. És ha netán üzleti keretben beszélgetnék a fürjessel, és ha, és ha, és ha. Amiről ma szó volt Föriás Balázsal, arról más műsorban ilyen aktualitás nem hangzott el. Az, hogy ő egyébként visszaállt a múltban és elmond dolgokat, amelyek számára fontosak, én pedig szívesen lapoznék, ezügyben hol aktívabb, hol kevésbé aktív szoktam venni. A sakkolimpiáról sehol nem volt szó. Még egyszer. Boldog lennék, hogyha meg tudnám szólaltatni a másik oldalt, de nagyon sokan a Niedermüller tudják. Nagyon sokan a Gajda Péter tudják. Nagyon sokan engem unnak. Nem tudok ez ügyben bölcsön dönteni. Bölcstelenülség. Ugyanilyen megjelzések szokták kísérni a Navracsi Csavoló beszélgetést. Mindig van egy vagy két olyan információ, amiért egyébként ezek a kapcsolatokat érdemes fönntartani. MSZP, DK, Fidesz konkrétan nem látják az e a fától az erdőt. És aztán királyi többesben beszélnek, mert hát úgy sokkal szélesebb a melkasok. Van még bárki más? Hozzátéve, szeretném ennek elmondani, hogy könnyen lehetséges, hogy az önkormányzatok anyagi helyzetéből adódóan kevesebb pénzét, vagy, vagy nem lesznek ilyen együttműködések egy vagy több a jövő évben. Én az elmúlt napokban döntöttem el, hogy ezzel együtt felfogom ajánlani az együttműködésemet néhány héten, vagy hónapon keresztül, inkább hónapon keresztül, mert hogy ezek az együttműködések a Niedermüllerrel mindenféleképpen, a Gaida Péterrel még csak alakul, és az, az még csak alakul, a horvátsabályokkal egyértelműen, az szintén olyan információk hangzanak el, és olyan módon szerintem a jobban beszél, mint korábban bármikor, ez összefüggésben van-e azzal, hogy mit segít neki Murányi Marcel, vagy mit nem, azt nem tudom. Ezeket akkor is fenn fogom tartani. Akkor, hogy majd nyugatlan telefonálhatnak, hogy ennek ezt miért kell hallgatniuk, akkor teljesen önszántamból fogom ezeket a beszélgetők seget adni. Ugyanúgy, mint most. Ezeket a szerződéseket nem oktroljálták rám, ez ennek a szerződéseknek éjjárta utána. Közhasznóknak tartottam független attól, hogy adott esetben azt az időt önök mi mással töltik el. Ha azt tapasztaltam volna egyébként az elmúlt időben, hogy olyan hasznos beszélgetések vagy fantasztikus mesék maradnak el, amikért ezeket a beszélgetéseket érdemes kihagyni, Financiálisokból valószínűleg akkor se tettem volna meg, de az elmúlt időben rettenetesen viselkedtek azok, akik idebe telefonálhattak, és önmagában a szólásszabadsággal élve nem okoztak olyan élvezetet, amiért egy másodpercig is dilemmát okoztak volna nekem azért, hogy végül is kiket engedek a műsoromba, vagy kiket keresek meg én eleve valamilyen üzleti szerződés keretében, annak érdekében, hogy itt hetente, két hetente beszéljenek velem. No. No még bárr. 061 877 0877 először 061-877-0877 másodszor. 061-877-0877. Senki többet? Tényleg? Bisti? Na jó. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ha nem ez volt az utolsó, akkor kísérleti megmarad, és lesz még meglepetés. Szülő és lágykenyér, köszönöm a stratégiai partnereimnek. Német Szilárdtól kezdve a szerencsén át, az úristenig mindazok, akik lehetővé tették azt, hogy ez a mai műsor is adásba menjen, szemben a tegnapi valamit az internet Hiánya okán csak sokkal kisebb kör élvezhetett, ha ezzel, van bármit is élvezni. Véget ér ez a korhatáros műsormára. étemben a döröpont, e-mail címen élhetnek el. Senki nem akart urám, az önnyomdokaival lépni, ami nem azt jelenti, hogy százak, ezrek, tízezek és százezrek nem úgy gondolják, mint ön. Sokszor puszilom, viszont hallásra.